Prek, hvala lepo, ne, da predstavim na kratko eh, kolega Borisa Vezeka, doktorja filozofije. Jaz eh, sem zelo vesel, da je z nami, da nadaljuje v bistvo naš ciklus. Zadnjih smo imeli nek voden splošni del eh, v platanovo filozofijo, približno to, kot danes se je odebežilo, je bilo zelo zanimivo. Profesor mi je rekel, da je bil tudi sam dušen, danes je z nami Um, Bore Zvezar, ki bo imel malo bolj specifično predavanje, kot vidite uh, v naslovu o Platanovi idej. Jaz za predvavam kar, nekaj dajem besedo, uh, po predavanju, uh, ste vsi vabili tako zadnjični diskusiji, se pravi bo Bore oziroma razivamo, kako se bo stvar razvila, teda se Zvezar. Okay, hvala, Andreju, a, za to povabilo. Moram reči, da sem počaščen, ker sem že drugič v, eh, v roku enega leta v tej, oddaji, v, tej oddaji, v tej dvorani, ne, v tej dvorani. Lani sem imel neko pogovorno zadevo na tem istem mestu, tako da se počasi v tej čudoviti dvorani že počutim domače. A, tako, da bi se seveda na začetku zahvalil gostitelju, knjižnici dr. Franca sušnika in seveda tudi profesor Andreja Adamu, ki me je sem povabil v okviru ciklusa o Platonu, na drugo predavanje, Moram reči, da sem zelo vesel a, tudi za vas, kot se temu reče, ker je Andrej Adam zdaj tako kot službeno a, v ravnah na Koroške. Njegovo dela peč zelo cenim, kot veste, je profesor Adam a, nekdo, ki se zelo, zelo izčrpno ukvarja z samofilozofijo in glavnem dijake o njem govorijo z enodušenjem. Hkrati je profesor Adam nekdo, ki je tudi javno angažiran, intelektualec, veliko piše, objavlja svoje intervencije v različne družbene in politične zadeve a, v različnih časopisih Vkrati pa, kot vidite, je uspel v nekaj meseci svojega službovanja ravno na Koroškem v to mesto pripeljati tudi tako kot šmini simpozijo v Platonu. In to, kar bom danes predstavil, prav bo pravzapravo nadaljevanje tega, kar ste poslušali danes. Jaz se bom, če to ne danes, zadnič, malo no, sem na te vožnje, iz Ptube prihajam. A namreč, prešnji vam je profesor Zoreb predstavil nekako, kdo je bil Platon in kakšna njegova filozofija. Čeprav razumem, boste po mojem predavanju, danes bom predstavil pač idejo o tem, kaj da so Platonove ideje, sledili še dve predavanje, tretje predavanje bo predavanje dotorice Maj Sunčič, ki bo govorila o zgodovinskem obdobju, v katerem je živel Platon, In na koncu bo sledilo še predavanje profesora Bojana Borsnerja, ki je pa Korošec, iz tukaj bližini živi, ne? in on bo, čeprav razumem, podal kritiko Platona, tako da se jaz, pravzaprav, danes ne bom preveč ukvarjal za kritiko Platona, ki idej, kar računalo, da bo, da bi s tem nekako posebil tudi v sfero, o kateri bo govoril profesor Borsner na zadnjemu teh štirih predavanj. Evo, bom kar začel, takole, ne, ko govorimo o nauku idejah, pravzaprav govorimo o nečem, za kar se večina ljudi, ki imajo neko minimalno klasično izobrazbo, domišlja, da neko o tem ve, ne? ve približno, kdo je bil Platon, da je bil vrških knizod, a veliko ljudi ve, da je osnovna poteza Platonejo filozofije na nauku idejah, se pravi invencija izum, in pojma idej, oziroma metafizičnega sistema, A, malo manj se pa zavedamo, dokoli tega na idejah nastopa veliko nekih vprašanj, eniga in podobnega. Zakaj? Zato, ker pravzaprav ta na okoj idejah ni izčrpno predstavljen kot takšen. Pravzaprav si na nek način predpostavljamo, da vemo, kaj je na okoj idejah, v resnici tega nauka v idejah tako rekoč ni, kot nekega zaključenega sistema, ne, tega pri Platonu ne bomo našli. Ne? Tako da moramo se zavedati, ko govorimo o idejah, da je to prvič Platonova izredna teorija, on je avtor te teorije, in drugič, da Platon sam nobeno v svojem delu ne piše o nauk v idejah, na za zaokrožen način. Zakaj, ne? Zato ker vemo, da vse, kar znamo in poznamo iz Platona, so njegovi dialogi. Ne? Platon napisal 36 približno, ne, vprašanje štetja dialogov, in vsi ti dialogi sveda ne predstavljajo v prvi vrsti njegove filozofije, ampak Sokratova filozofija, se pravi filozofijo njegovega učitelja. Drugače rečeno, zato to. Ker je din tekst, ki nam je v bistvu dostopen, in je Platonov tekst o Sokratu in njegovi filozofiji, pravzaprav Platon ni imel tako rekoč prostora, ki bi naj svojo lastno teorijo. Tako da v bistvu se moramo zelo uh, potruditi, da na nek način izluščimo iz teh Platonovih dialogov tisto, kar je Platonovega, in hkrati tisto, kar je Sokratov. To dvoje je na nek način zelo, zelo pomešano in a, je zelo težko, kot rečeno, Platonov del izluščiti iz splošne, splošne predstavitve Sokrata. Vi veste, da je, kot rečeno, vsak Platonov dialog izključno posvečen Sokratski filozofiji. In na nekaj mestih se zdi, da, kot rečeno, Platon položi v usta Sokrata njegove lastne misli in ideje in s tem tudi nauke ideje. Toliko samo za predočitev. Tukaj imate vpličo in podobo Sokrata. Ne? Gospod, kot veste, vsa izročila govorijo o tem, je bil raho zavaljenega Gideza in imel je nekoliko popače nos v smislu, da je imel potisnjenega nos noter, ne, takšen boksarski nos, recimo, če vas to močno udari in imate potem ne, konkavnega s reče, tukaj je njegov učenec Platon in kot rečeno imamo tukaj to interpretacijsko težavo, da Platonova teorija, o te, kateri govorimo, da je postavljena v kontekst razlage Sokratove filozofije in, in da Sokrat, kar je pomembno, še enkrat ni poznal nauka o idejah. Nauka ideja je izključno Platonov izum. To vemo natačno, Sam Sokrat ni bil tak, ki bi zagovarjal teorija idej. Ne? Skratka imamo to hermeneutično težavo tako na začetku, Evo, jaz sem našel celo eno podobo, sicer novejšega veka, ki uprizarja, tako rekoč, ne, ta kip uprizarja to dvojnost tega problema, če hočete, ni bi mišljen na ta način, na ampak jaz ga tukaj predstavljam na ta način, imate podobo ki pa Platone na levi in ki pa sokrata na desni, ki izrašča, tako rekoč, iz, iste podlage, ne? Okay. Kaj zdaj vemo o idejah? Ne? O idejah v bistvu vemo bore malo. Danes, ko govorimo onako, o nauko idejah in Platonu, dejansko izhajamo iz rekonstrukcije, ne? In številnih rekonstrukcij, ki so nastali že v antiki, pa kasne so srednjem veku in do današnjega dneva. Ne? Konkretno obstaja zgodaj pet kontekstov, a, na katerih najdemo razlago teorije, da je predstavljena nekaj bolj način. To so nasledna mesta v štirih Platonovih dialogih, v Fajdemu, pomembnem dialogu v državi, Parmenidov in Sofistov. Dobeno teh naštetih mest v teh dialogih pravzaprav ne predstavlja in nima za srednje naloge, da bi predstavljala teorijo o idejah kot teorija. Ne? Fajdeno je kontekst opis filozofa in iskanje argumentov za podporo teorije nesmrtnosti duše. V državi, v državi je podobno kontekst opis mesta filozofa v razliku z drugih profilov in kast, kakor nastopajo po polisu, v parmenidu je celo kritizirana, zgodnejša teorija je čeprav je ne poznamo, s preplatom v tem dialogu z imenom permenit poda samo kritiko svoje lastne teorije, čeprav ni jasno, kakšna je ta teorija, tako da lahko per negacionem šele skozi to samo kritiko na nek način tudi hkrati rekonstruiramo, kakšna je ta teorija. In v sofistu v dialogu sofist pravzaprav poskuša Platon skozi ovem lahko njih uvesti pojem ideje, pravzaprav bolj meni ova ta pojem skozi pojem rodu in vrsta. Ne? Namreč dialog sofist skuša definirati, kdo je sofist v razliki do filozofa. Neka tema, ki se meni osebno zdi večna in zelo a, aktualna še danes. Ne? Skratka, celo platinovi ideologi v celoti niso nikoli ne, bili del sistematične razprave in ne zrcalje celotnega platinega nauka v ideju. Ne. Tu imamo sva še druge težave pri rekonstrukciji tega nauka, večka tudi terminološke, recimo, te, tu sem naštev nekaj teh težav, kot rečeno, odsotnost tematske razprave judeja, potem nekonsistentna uporaba izrazov za ideje, potem možne besedne popočitve o rekonstrukciji teksta, potem namig in dvomna kritika na mesti, kjer se ideje omenjajo, potem različne metode in stili načini pisanja, potem ne nazadnje, ali so nekonsistentno in neprepoznavno, nesistematično upvarjeno s teorijo če odmisljamo nek spis, ki ga pa je Aristotel v celoti posvet vprašal idej in, in se je imenoval o idejah in je izgubljen. Mi imamo neke fragmente ne, iz tega spisa, ampak v principu uh, je to nek zelo verjetno Aristotelo spis, zelo verjetno zgodni mladostni spis, ki je bil Zelo izredno posvečen vprašanju vdej, po nekaterih podatkih je Aristotel, ta spis napisal okoli leta 360, tu nekje, ko je bil star okoli 20 let in ko se je mlad Fantič podal v Platonovo šolo z imenom Akademija. In v tej šoli, v tej Akademiji je na nek načina skakoval svojega učitelja, ki je bil takrat, uh, seveda že precej star, 60 let, približno. A se se, se, se Ja, približno 60 let je bil star, kot nekaj proti in je šel. Ne, Platon je sicer v jaz 27, pred našim štetjem in je na nek način spodbil, ne, zminiral to teorija, na kar, kot veste, Aristotel napiše ogromen opus svoj del, ogromen, veličasten opus svoj del, v katerem pa zelo, zelo sporadično in stihijsko omena Platonu na To je zdaj velika enigma skrivnost, zakaj je Aristotel bolj izredno Ne kritizira Platonovega nauka, nekako se zdi, da jeden trzlog odlaga nekritizira zato, ker je to kritiko že podal v nekem spisu in je imel zadevo za zaključeno, ampak ta spis je pa izgubljen. in mogoče je ravno ta spis o idejah, perig idejom pomenih v Grščani o idejah, ta spis, na katerega ne, na nekaj mestih celo se zdi aludira. Ne. Ok, povedimo zdaj k tej šolske definiciji tega, kaj da so te Platonove ideje. Osnovna definicija pravi naslednje, ne, da so ideje, da so Platonove ideje nekakšna hipoteza, da obstaja nekaj ostranskega, ne, metafizičnega, verjetno poznate pojem metafizično, to je tisto, kar je ostran čutnega in da skratko ostre tega čutnega, v neki metafizični sferi, obstaja neka druga realnost, ki nis ta realnost tega sveta. Drugače rečeno, Platonova predpostavka, kar se tiče dej, je ta, da ta realnost okoli nas ni je edina realnost. Obstaja nekaj ostran in da to sfero, te realnosti, ostran te čutno zaznavne realnosti okoli nas, tvorijo, tvorijo natanko ta svet idej. Ne? Kar je pomembno, je, da je ta metafizična, onstrančutna realnost, ta druga realnost, neodvisna od te realnosti. Ne? Je avtonomna od te naše realnosti, v kateri živimo. Uh, in ponovadi se reče, ne? če je ta resničnost ali realnost, ki jo mi živimo, tista, ne, ki jo čutno zaznavamo, začutili, potem je ta druga ne, realnost, v kateri so naseljene tako ideje, katerih vsebina so ideje, ni čutno zaznavno, ampak je um, umsko zaznavno. Ne, tako kot začutili, ne, tipamo, okušamo, In tako dalje, ta svet in stvari v tem svetu, tako je dostop do te druge realnosti, o kateri govorimo, v kateri so ideje, zgolj umski. Skoraj za našimi mišljenjem in umom se lahko približamo temu svetu. Ne? V tem smislu a, skratka je ta svet, svet idej, tisti, ki še le utemeljuje ta svet v živimo, in ne samo, da ga utemeljuje, kot pravimo filozofijo ontološko, na ta način, da ta lahko šelebiva po njem, da ta svet in stvari v tem svetu bivajo po tem drugem svetu, ampak ga utemeljuje tudi na druge načine, recimo epistemološko. To pomeni epistemologija, kot veste, nauk o spoznavanju in vedenju. Eh? Spravi, da šele s sveta idej razumemo, spoznavamo, prepoznavamo in procesiramo stvari iz tega sveta. Brez sveta idej sploh ne bi mogli vedeti, kaj se tem svetu da, dogaja. Bili bi tako kot slepi, ničesar ne bi razumeni. Šele ideje nam pomogočajo spoznavanje tem svetu. Skratka, Na ideja idejah ima veliko dimenzij, ena je, je ta fizično ontološka, da je to nek drug nivo realnosti, da ta drug nivo realnosti utemeljuje realnost ali resničnost, ki jo tukaj živimo. Druga je epistemološka, da skratka s pomočjo idej prepoznamo in spoznamo stvari v tem svetu. Postaja tudi psihološka dimenzija, na ideja, idejah, če hočete politična, kozmološka in tako dalje. Ne? Drugače rečeno, na lako idejah, teorija ideje pri Platono ima svoje posledice ne? na vseh možnih nivojih filozofskega razmišljanja in razpravljanja, pa ne samo filozofskega. Ponovali se potem tudi v tej šolski definiciji v dejah reče, da so ideje nekakšni vzorci, po katerih se nekakšni kalupi, po katerih se stvari v tem svetu ravnaje. Zorec, kalup, ponavadi s da entom rečem, da je v primeru zorca in kalupa je tisti kovinski kalup, s katerim vaša stara mama ali pa mama dela kepse. Pa imate posebno serijo prišklarov, srčki pa avtomobilčki, najem različite testo, stisnete noter in dobite srček, rožico, karkoli, koli, dati v in dobite super tekse. Ne? Ne? Se prej na ta način se ravnajo ideje v odnosu, se odnašajo ideje v odnosu do stvari. So kalupi za stvari v tem svetu. So vzorci, grški izraz za vzorece paradigma ali po naše paradigma. Prevzor, ideje so vzorci paradigma ta, ne, za stvari v tem svetu. Uh, Kaj se je zgodilo, kakšne imamo tukaj ta pomen, ta podobno, ne? da je to in podobno. Hrati je zelo pomembno, kar Platon vrsto ponavlja, da so te ideje ločene od tega sveta. Nimajo Ni dobenega kontakta s tem svetom. So horizontalni, je grški izraz izrazunari. Tega sveta in v tem smislu Platon govori o ločenosti teh dveh svetov. Eno je ta resničnost okoli nas, ki jo čutili zaznavamo, drugo je ta resničnost nad nami, ostra čutil in obe sferi sta ločeni. Ena je senzibilna, druga je inteligibilna, ena je čutno zaznavna, druga je mišljensko zaznavna. Ne. V tem smislu pri Platonu govorimo o teoriji dveh svetov v tem svetu tukaj in onem svetu svetu idej in obesta izraz, ki popravlja ne, ločenji, govori o ločenosti, bih svetal horizmos, o separaciji, latinski prevod od srednje veku zvan, horizmos je bil separacijo, preločenost. Uh, splošno je velja, da na navko idejo govori o predmeti vsakodnevnega raznavanja, smo rekli metafizično realnosti, ki stoji za timi predmeti. In, če rečemo preprosto, pravzaprav vsak splošno kove, o katerem govorimo in ki ima nek smisel ali pomen, najde svojo idejo ne, z istim imenom. Sprej, če imamo tukaj žogo, ali pa karkoli že imamo, recimo, da imamo žogo pred sabo, žoga je za nas nek pojem, ki ima določen smisel. Ne? Je nek okrog predmet, ki se koteli, ki se uporablja v nogometu in drogometu in tako dalje, ne? ki je usnjene in plastične in druge strukture in tako dalje. Ta žoga tukaj in zdaj ima svoj ustrezek, se jim rekel, ne? v ideji žoge skratka za vsako stvar v tem svetu, ki lahko pripišemo nek smisla ali pomen, za vsak pojem stvari, ki lahko ne, v tem svetu, lahko najdemo njegov ustrezek v ideji. Prevzajemo luster, dobimo idejo lustra, vzajemo žoga, dobimo idejo žoge, vzajemo mizo, dobimo idejo mize, vzajemo parket, dobimo idejo parketa in tako dalje. Ne. A ideja je skratka tanko v tem, da vsak pojem lahko privedimo idejo, ki ima ustrezno enako imen. To je zelo pomembno, to plato večkrat ponovi, da ideje preprosto nosijo ista imena kot stvari v tem svetu. Žoga, ideja žoge, miza, ideja mize, lustr, ideja lustra, človek, ideja človeka, kon, ideja konja in tako dalje. To sem spodaj ponazoril za to črtico. Ideja žoge na eni strani, žoga na drugi strani. Ali, če počete, ideja žoge na eni strani in pravo prav vse žoge tega sveta na drugi strani. Ideja konja in vsi konji tega sveta na drugi strani. Da li to mogoče malo bolj plastično ponazorili? si velja spomniti ide, to torej, anekdote z Diogenom. Diogen je bil kinik, ne, to so bili past, tako ena pasja šola v filozofiji, kiniška šola v filozofiji. Cini, ki prihaja danes beseda iz tega, ne, ciniki. No, ti, med temi najbolj znanimi pasjami filozofije je bil Diogen, ki ga verjetno poznati, to je bil tisti Diogen, ki je živel v, v v taki tubi, v eni takem sodu, ne? pa je hodil po Atenah in je iskal človeka z svetilko pri Belem dnevu, pa je hodil na koli in se mi vse blazno živce in je masturbiral pred Aten, Atenčani in Atenkami. ne? bo če gal zadovoljstvo bo, ali bo če gnus in bo, <gul>, Uh, in skratke, ta isti Diogen Lajerski, ki je, pač, uh, recimo, temu propagiral neke vrste zaničevanja vsega, uh, bil je pravzaprav klošar, že je nekaj list, če hočete, ki je seveda zanikal koli moralne, pa tudi filozofske norme, ta isti Diogen se je nekaj oddeležil od nekega Platonovega javnega predavanja, očemer beremo v knjigi Diogena Lerskega, to je pa en drug Diogen, ki je pač napisal neko knjigo o življenju in delu velikih ljudi v filozofiji. No, in ta Diogen Lerski pripoveduje to anekdoto, kako je cinik, kinik Diogen šel poslušati Platona, ki je razlagal o idejah in med drugimi je seveda poskušal ta isti Platon povedati, kako ob konji obstaja tudi ideja konja, ki nekako utemeljuje konja, ne? pa kako ob mizi obstaja tudi ideja mize, ne? ki utemeljuje mizo in vse mize tega sveta. Ne? In govoriti o tkojani mizastosti, ne? kaj je tisto, kar dela mize za mize. Ne? To je nekaj mizastost, ne? kaj je tisto, kaj dela kone za konje, to je nekaj konskost. Ne? In ko je tako poslušal Diogen Platona, je rekel, dragi Platon, tole kar praviš je zelo čudno. Ne? Konja vidim, je konja pa ne vidim, je rekel. Ne? Na kaj je Platon tudi cinično odgovoril in pravi: ah, dragi Diogen, to je pa samo zato, ker nimaš uma. Ne? Vk non egoism, nimaš uma, nimaš nusa. To le se da razumeti v tem smislu, kot da bi nekdo rekel: Nimaš pameti, da si brez pameti. Ampak želijo povedati, kaj, ne, da je to, da bi zaznali, da je aponija ravno ta um. Nus je grški izraz za to, ali noezis za proces ne, mišljenja, umevanja. Na podobno način, kot rečeno, zaznavamo stvari, ki so koli nas začutili, na podobno način da je zaznavamo skratka s tem nusom. In če nimate tega nusa, tega uma, potem ideje ne vidite. In Platon poskuša to povedati svoje publiki, Diogen to zanika in se poskuša malo a, ponorčevati z njega in saj tako Diogenarijski poročajo mu plato nekako vrne milo za drago, s tem, da teda, pač ni kvalificiran, da bi videl je ker nima uma, ne, tako rekoš, ne. Evo, to je bil talje Diogen z nekaj upodobitve, ne, ki je pač živel eno tako brezdomsko življenje, sveda živel od milosti, ne? ne, si izbral tako življenje potrečeno in a, Hmm. znanja je tista anekdota, ki meni smilno zabava, tudi ne neko, če je Platon razlagal o tem, poskušal definirati stvari, ne. veliko se je Platon lahkoval z definicami, in poskušal definirati človeka. Ne. Kdo je človek, se glasi vprašanje. In ena od definicij, ki je bila v modi, v akademiji, je bila tudi, da je človek Dvo možna žival, sprej žival s dvema nogama, ki je brez perja. Zagaj je Dioge to silno razrezilo in je odšel, ne vemo, pač nekam, in je vzel a, torej, neko kokošje zagrado nekje na nekem trgu in jo je v ne, In jo je vrglo čez Rama, Platon v Platonov akademijo, kot Platon, in dragi Platon, poglej, pri sem ti človeka. Ne? <laughs> na kaj, na kaj so ta, ta proti Ugovor tako rečemo, demonstrativni proti ugovoru upoštevali in jaz so kasneje nekako poskušali tim od realnih Platonov akademije koregirati definicija človeka na ta način, da su dodali ne? dvonožno živavo brez perja in z ploščatimi nohti. Tako da so se to kokoš iz tega razreda izločni, kar njih nima, ne, kako oči nima, ne, na ploščarkih noh po, oziroma kremljo, kar je približno isto z idejo. Okay, se torej nekakšni idealni vzorci paradigme, sporekli, ki, ki so označene v nekem polju. Ne. Kar je seveda pomembno, je to, da Platon verjame, da se ideje obnašajo kot bistva te stvari v tem svetu. Se pravi, Ideja žoge se obnaša kot bistvo žoge. Ideja mize se obnaša kot bistvo teh miz, ne? Je Tisto, kar je bistveno v mizi. Ne? To je približno platno življo povedati s tem, ko je govoril o mizaskosti. nizastost je tista bistvena lastnost, ki neko mizo naredi za mizo. Konjskost je tista bistvena lastnost, ki konje naredi za konje. Ne? Človeškost je tista bistvena lastnost, ki naredi človeka za človeka. Uh, v tem smislu, pravzaprav, ideje imajo to funkcijo, da naredijo neko stvar to, kar ona je sama v sebi. Ideja mize, tako rekoč, naredi mizo zato, da je miza. Ideja človeka naredi človeka zato, da je človek. Ideja žoge naredi žogo zato, da je žuga. žoga. Ne? V tem smislu so ideje bistva stvari v tem svetu. Ne? To sem še enkrat na ta način. Se če imamo, recimo, Sokrata, če imamo več misl, če imamo več konjev, če imamo več ljudi, imamo recimo tukaj figuro Sokrata oziroma konkretnega Sokrata, pa Platona in tako dalje, Govorimo od nima kot o ljodeh, osebah, ne? tisto, ne, kar je, kisto se vsem različno, ljudi smo si med samo ko smo različni, ampak tisto, kar je skupno Sokratu in Platonu in Tertiju in Varteriju in vsem nam tukaj je kaj, ne? Je bistvo, ne? O našem, po svojem bistvu se najprej sicer v tem v tej dvorani, ne, sključno za Sokratom in Platonom, celo z njima, kaj? Ljudje. V svojem, v bistvu, smo človek. Kako je smo že različni. No, in zdaj pridemo do teh nekaj argumentov, recimo sem danes začetek, te moment kako je sploh Platon prišel do te ideje v idejah. Odkot mu je na pamet, kako ta ideja da vstaja, ideja? In tukaj teh nekaj argumentov, ki jih najdemo pri njeni, na pogledu katerih je on sklepal, da ideje na nek način morajo obstajati. Recimo en takšen zelo pogost argument je, jaz mu pravil nekaj fizični argument, iz nepopavnosti. Ne? Najprejč kaj, Platon je bil pod veliko, velikim tisom Heraklita, pred Sokratika Heraklita, ki je sveda verjel, da stvari v tem svetu se vse čas spreminjajo, da stvari tečejo, da dvakrat ni mogoče stopiti v isto reko, ker se v mesta reka pač spremini, ker teče dalje, in da so skratka stvari skrajno nindljive in gibljive. Temo izme, ta hieraklita naš, poznamo tudi od izrazem Panta Rej, ali vse teče vse se spreminja. Nojem Platon je na neki točki ta heraklitev to nauk kupil in je verjel, ja, da v tem svetu se vse spreminja, vse teče, vse je gibljivo, vse premine in tako dalje, kar pravzaprav pomeni, da stvari, ne, ki jih mi zaznavamo, niso popolne. Če se spreminjajo, vse čas niso popolne. Ne. A, da pa bi jih spoznali, ne, mora nekaj način biti po ne, Skratka, ko hodimo po svetu, ne, in rečemo za neko stvar, da je okrogla, in rečemo, da je žoga okrogla, in pravimo, da je luna okrogla, pa da je sonce okroglo, pa da je, ne vem, a, ne, da je neko okno okroglo, pa da je, ne vem, neka gospa okrogla in tako dalje, ne, potem prav za govorimo o okroglosti nečesa na podlagi česa. Namreč, če stvar, ki smo ravno kar zaznali, ni popolnoma okrogla, ker se spreminja ne, in ker je, če dobro pogledamo, vedno tako, da ne more biti popolnoma takšna, odkot potem spod vemo, da je okrogla? Če so stvari nepopolne v tem svetu, ne, kar v vzamemo, recimo prometni znak in rečete, a, ta prometni znak je okroglj. Če vzamete super stilo gotovite, da ni okrogl, ne. da se seveda določeno vstopane, kar pomeni, da ni perfektno okroglj. le mi pravimo, da je okrogl. Za vsako stvar rečemo, da je okroglja, čeprav v tem svetu nikoli in nikdar nismo srečali nobene za res stvari. Dobene resnično okrogle stvari v tem svetu nikoli nismo srečali, pa vendar vsakič, ko vidimo neko okroglo stvar, rečemo, Glej, to je pa okroglo. Je, kako je to možno? Ja, Platoni je mislil, da seveda mi lahko vemo, da je nekaj okroglo. Ne na podlagi znanja, ki smo ga dobili iz tega sveta, ker dobena stvar v tem svetu ni zares na okrogla, ampak moramo imeti znanje o problem od neko drugo nismo je izpeljali iz tega sveta. Ne? ne more biti del tega sveta. Ni, ni ker nismo zares nikoli doberje okrogle stvari srečali in ne videli. Ne? A, tako isto velja seveda zakup lasnosti, katere koli še z nam je to zelo jasno, če imamo v misli geometrijske elike ali števino. Ne? A, predvsem te matematične predmete, ko te pravimo. Nikoli smo zares pravokotne stvari srečali, nikoli nismo zares dve enakih stvari videli, kakor koli vi dve nogi te mize in jo primerjate, v bistvu nista zares enaki, recimo levi nogi, ne? pa desni nogi tako dalje. Kakorkoli zamete dve, dva avtomobila, ki pridete iz tovarne, nista zares enaka, ne? čeprav prasta prišla iz istega tekočega trhu in tako dalje. Ne? Tako to, torej ideja enakega, enakej stvari. Te ideje enakega nismo mogli izpeljašiti z tega sveta. Misli Platon in pravi temu pravim potem argument iz nepopolnosti. Se pravi z vesela, zato, ker čutno znane stvari v tem svetu nikoli niso popolne, hkrati pa imamo znanje, o njih, ne, lahko sklepamo, da imamo to znanje od nekog drugot in ne iz tega sveta. Nismo ga izpeljali iz tega sveta. No, imate isomološki argument, ki je temu malo podoben. Prevprašanje od odkot sploh izvira naše znanje in o čem govori to naše znanje? Kaj je predmet našega znanja? Našega znanja o, ne vem, Smučanju, okolnjih, o konjih, o domoznanstvu in tako dalje. Ker je predmet našega znanja vse čas spremenljiv, in tako dalje, pravzaprav prav stvari iz tega sveta ne morejo biti zares res Kaj ti predmet popolnega znanja lahko samo nekaj, kar ni. Spremenljivo kar ni vse čas v nekem gibanju, in kar ni vse čas nestalno. Ne? Skratka, da bi zares res imeli neko popolno, resnično znanje, moramo postulirati, da ker se pač znanje ne more nanašati na nekaj nestalnega in nespremenljivega. Potem imate semantični argument, da je nekaj iz države iz premenida in tako dalje. Ne. Platon a, govori o tem, da, bivajo, ne, da biva neka ideja, posamezna ideja za mis mnogih stvari. Vsta ena ideja mize za cel mis ali vrsto mnogih mis v tem svetu. Ne. In te stvari nosijo po nej ime. Mize v tem svetu nosijo tako kot ime, po ideji nize. Če govorimo o te eni nisti stvari, ne, potem se pravzaprav zdi, da se ta ena nista stvar, recimo ideja nize, obnaša kot neko, neka enost, s katero pokrijemo množstvo stvari, namreč niz. Ne? Če vzajamo barvo rumeno ne, je rumenost, neka barva, ki pokrije množstvo rumenih stvari. Če vzajmo človeka, je člo, človek, človek neka enost, neka ena stvar, ne, ideja človeka, ki pokrije množstvo ljudi ne, v tem svetu. Skratka, to je na nek način jaz rekel, semantični argument za ideje, a, po katerem pravzaprav ideje funkcionira, recimo ideja funkcionira, kot nek poenotujoč princip, ki jo mogoča, ne, razlaga, ne, zakaj so stvari takšne, kot so, glede na to idejo, o kateri govorimo. Zakaj so stvari mene in mnogi stvari, ki jih prepoznaval kot romene, ne, zato, ker ideja romenosti, kot ta enost, ojasni, da so stvari romene. romene. Potem imate argumente, argument iz izkajne Se pročujem, da sem malo preveč šlomski, nekaj, če je to malo težji del, te zadeve. Kaj je tukaj smisel? Ne? Ideje so pravzaprav tisto, kar dobimo na podlagi iskanja definicij. Ne? Mi veste, da je bil sokrat nekdo, ki je postavil, tako rekač, revolucijo v filozofiji s tem, da se kot prvi filozof, vrški filozof, začel spraševati, spraševati po definicijem stvari. Sokreto je, da je sofiste, ki so bili zadovoljni za katerokoli definicijo in so za katerokoli definicijo rekli, da je pač ne, arbitrarna, relativna in subjektivna in potaka taka resnična. Ne. Če je nekdo rekel, da je ta stena rumena, in če ne da je ta stena reala, potem bi sofisti tipično vedno rekli, da mata oba pravo. Če si bo reče, ta stena je rumena, ne, bo rekel sofist ne, Protagoras, ne, Borgias in tako dal, bo rekel, super, zato je ta stena rumena. Če bo drugo se rekli, ne, jaz pa mislim, da ta stena reala, bodo sofisti rekli isto, o super, zato je ta stena realno. Ne? Sokrat je to šlo blazo na živce ne? in se je zavedal, da je tako dolgo dokler je resnica, ne? subjektivna in relativna, ni dobega napredka ne moramo govoriti o filozofiji. Zato je zelo, zelo trpko kritiziral sofiste in je poskušal kaj, diskat, povest pojmalno mišljenje, pravi tisti tip mišljenja, ki bo poskušal ne? dat nek napredek na podlagi postavljene definicije stvari. Recimo, kaj je rumeno, kaj je rjavo, ali če počete, kaj je vrlina, ali pa kaj je pravičnost, ali pa kaj je človek, ali pa kaj je svet, ali pa kaj je Bog in tako dalje. Odgor na vprašanje kaj je x, je definicija te stvari. In Sokrati bi mojster iskane definicij in ko berite Platonove ideologije, pravzaprav vešča počne samo to, da zahteva od sogovorca definicijo nečesa. Praša, kaj je x, pa mi povej, kaj je x, na kar poskušajo se vodaj vsegovorci podati definicijo tega x ne Kaj je vedlina, kaj je hrabrost, kaj je pravičnost in tako dalje, kaj je lepo, kaj je a, dobro in tako dalje. A, no, je zbog tem, da pravzaprav je Definicija ne, se zdi pravilna tedaj, ko pravilno opiše idejo načesa. Ne, spravi, definicija pojma pravičnosti ne, je opisljiva še le tedaj, ko razumemo tisto, kar bomo dobili na drugi strani načaja kot idejo. Ne, spravi, definicije napravdu opisujejo idejo neke stvari, idejo nekega x. Definicija pravičnosti nam definira ideja o pravičnosti. Ti imate še en peti argument za ideje, jaz pač rečem argument, spominski argument, nobeno pomeni spomin. Uh, ideje prav zapravo za plato Platona predmet spominjanja. So znanje, ki ga imamo, misli Platon in misli, da so so uh, pridobivamo od. iz naše notranjstv. Ne. Danes vse doverjajo, da so znaniki, ki ga pridobivajo naši učenci in mi sami in otroci in tako dalje. Prihajajo od zunaj, ne. Mama nam pokaže in reče, poglej, to je rumeno, mama nam pokaže in reče, poglej, to je trojno, mama nam pokaže in reče, poglej, to je drevo, ne. to je kon in tako dalje potem mi počasi osvojimo. Znanje tako rekoč prihaja od zunaj in je empirično. Ne? Je izkustveno. To, kar izkusimo, če se lepo učimo, če pridno gledamo in starše ali, ko hodimo v šolo, osnovno, posredno, kasneje, če smo zelo pridni in blazno lepo poslušamo profesore in veremo knjige, pridobimo tako rekoč ne pridobijamo znanje od zudnaj do nas. Ne. Platon so mislite, da to brez veze, da tega ni. Vso znanje, ki ga imamo, smo pridobili od znotraj. Ga že imamo v sebi, samo na nek način obuditi ga moramo. Ne. Te teoriji pravimo a, teorija znanja ne, kot spominjanja. Izraz grški je analiziz. In gre preprosto za to, da Platon vsakrat verjame takaj, da znanje, ki ga imamo, pravzaprav je znanje, ki so nam, nam ga da ideje, pred našim rojstvom. Drugače rečeno, Platon verjame, da je naša duša, ne, ki je večna, pred našim rojstvom, zrla te ideje. Ideje so pa vir našega znanja. Načina, katerega mi smo karkoli vemo, je bilo to zrenje idej, ki se je zgodilo pred rojstvom. Na kar smo pričal rojstva in tako dalje te stvari pozabili in se zdaj počasi spominjamo tega, kar naša duša že ve. In obujemo v spomin to, kar naša duša že ve. In dober učitelj ne počne tega, da imeče zelo v nas neko znanje, ampak zna oboditi v nas tisto, kar že vemo. In vse že vemo. V tem smislu ne, so znanje potrečene zbira iz ideje, duša je vzrla te ideje pred trojstva, duša, kot veste, je po smrti malo tavala po teh prestranstvih, pa je malo prišla tudi nekako v stik s temi idejami, pa ni jasno, na kakšen način je prišla ta stik, ne? ampak nekako je v tem mestnem času med dvema življenjima duša bila v stiku z idejami in to je način, na katerega duša, kot rečeno, ve stvari, ne? ima znanje. Zaradi tega, ker so ideje vir našega znanja. Ok, tu sem dal en tekst apologije v Gračini. Zakaj? Zato, kar se zdaj prebijam, ko vprašajo terminov, šele v kateri govorimo. Sprej, ko govori Platon o idejah, dejansko uporablja najpogoste tri izraze, oziroma predvsem dva. Prvi izraz je ideja, grški izraz ideja, Latinski brev je bil ideja in slovenski pač ideja. Lahko ne, Drugi izraz je Eidos, latinski prevod med drugim je bil tudi forma, slovensko bi tem, temu rekli v oblikah, in kar se hodit skriva v, v detalji, ne, je pri Platonu beseda Eidos skoraj da večkrat uporabljena kot beseda ideja. In je potem težko razločiti, ne, kakšna je ta, ko je semantična razlika med idejo in Eidosom sprejene ideja in oblika. In če malo berite angliške knjige o Platonu, boste videli, da v tri četrtini in več angliši govorijo o nauko o idejah pri Platonu, pa govorijo o nauko o oblikah pri Platonu. In se temu v reče Plato's Theory of Forms. In govorijo o Theory of Forms. spre o formah. Ne? In skoraj vedno govorijo o formah o oblikah, bi rekli. V tem smislu, če bi bili malo mi bolj ah, striktno angleški bi morali govoriti ne o Platonovem nauku idejih, ampak o Platonovem nauku o eh? Pa bo, kasneje pojasnili, pa jaz ne razlika. Drugi izraz, še en izraz, ki zelo pogosto nastopa zaradi te ah, logične, taksonomične vloge ideje, je pa genos. Genos pomeni rod, In zdi se, da se veliko krat uh, na uh, ideje Plato ne, slavlja, ne slavlja v tem smislu, da jih razume kot rodove ali kot razrede ali kot vrste nečesa. Zdaj, kot rečeno, si da enos oblika, ideja in ideja pravzaprav izvirata iz istega korena. Ne? Uh, In imata več pomenov. Če bi šli, šli gledati, kaj je ne na tanko, ne, kakšne so rabe, teh dveh pojmov pri Platonu bi videli, da pomenita ta Platon naslednje stvari. Ne. Da bi seveda edos, ideja, pomeni čas časih obliko neke stvari. Uh, recimo, da rečemo, ta slika je pravokotna, no, Oblika, ki slika je pravokotna, tudi, tudi druge oblike, on ni slik, mislim, da je ona, imate tudi okrobne ne vem kakšne, ne? A, zonanje oblika, ne? je v bistvu to, kar razumemo kot obličenje česa. Ne? Platon veliko krat odporavi besedo Eros s tem predhilzovskem smislu in govori in Eidos da preko spomeni obraz. Pareče reče, njega Eidos je bil zelo fajn, lep, seksi in tako dažje, ne. Nida, enega fantiča pravi, da je bil je zelo lep Ejdos. Poče povedati, ne, da je imel lepo obraz, oziroma včasih Ejdos tudi obličje, a, lice, oziroma, a, ne, se pravi, mislimo reče, geštev, ne. A, podobo, ne? Torej, a, no pomagajte mi, ne? postava, tako, ne postava. Ne? Postava je tudi edos, to so te neke fizikalne ne filozofske rade, besede edos, ne? ki pa tudi platino porabila. Potem lahko pomeni konstitucija listanjeni te stvari, lesnost nečesar, ki določa pojem te stvari, ali pomeni to, če mre bi danes rekli pojem, kot san, rod ali vrsto nečesa ali objektivna realnost, je v temelju nekega pojma. Ne? Zdaj če si pobližje pogledamo, da vidite te rade, so pa naslednje, recimo zananje oblika neke stvari. Spravi, fizično oblika nekaj stvari. Tukaj imate en citat iz Platonega dialoga simpozij, ne? ki govori o ljubezni, ne? o evo to zelo mno radi dijaki bereja, ker nekako so v tem stanju, ko se aham, ne? hormonsko, vlastno dogaja nekaj z njimi ne? in tukaj je že ena pedagoška inštrukcija, ravno za njih, ne? pravi naslednje sokrat, kdor se pravilno odpravi proti tej stvari, mora začeti, ko je mlad, hoditi za lepimi telesi in najprej ljubiti eno telo, ter tu spodčenjati lepe misli, ne? eno telo je treba ljubiti. Ne? Na to mora videti, da je lepota v kateremkoli telesu sestra lepoti vsakega drugega. Ne? Najprej se zgljubite v enega ali v ena, potem pa uvidite, da so tu drugi, drugi ali druge lepi. In veš, kot je malo, pa? Če zelo zlika, ta je lep, ta je lepa, ta je lepa. A, a, in... Če se mora gnati, ne, in da bi bila, če se mora gnati za obliko, za eidosom lepega, velika neumnost, če se ni bi dokopil do mnenja, da je lepota vseh telesih ena nista. Kaj bi najprej šeč, kar govori o fizičnih telesih, prva ženska ali prvi moški, fan, potem druga, tretja in tako dalje, pa če se ne do spoznanja, da je oblika vseh v vseh teh lepih ženskah, ena je nista. tista oblika, ki dela vse ženske za lepe, ali pa tista oblika, ki dela vse moške za lepe. Ne? A, ko bo to videl, potem, ko boste pa to uvideli, morate naj v teh lepih teleskozi, ne? ko bo to videl mora postati zaljubljenec v sali pa telesa in popustiti pustiti prioneti ljubezni do enega. Ko to vidite, vidite, da brez veze, da ljubite samo eno ljepote, no, prezreti ga mora izpoznati spoznati, da je nekaj nepomembnega. Če se komu zgodi, da vzre lepo samo, se pravi, lepo kot lepo, kot obliko lepega, kot idejo lepega, jasno, čisto nemešano, ne pa polno človeškega mesa, ne, pol, ne baro in mnoge druge umorljive ničevosti, do torej zmorejo zreti ne, ne eno odlično lepo. Ne, potem včasih pa vidite seveda, imate te gradacije, najprej ste nadušeni nad enim človeškim telesom, potem ste nadušeni nad... Pogrej na izbor misl in ste ful nadušeni nad mnogimi človeškimi telesi, ne, a mister. Ne. Potem, če je čas, ko ste žal, ko ste že stali šest in Gotovite, da so ta, da je ta lepota v vseh teh telesih, ta polna človeškega mesa, ne, ničeva in tako to ni, ta lep, to ni ta lepota, za katero bi si vizarej želeli prizadevati. Ne. Da je ta lep, lepota, ta ideja zgore, ne, ki mimo grede naredi tudi človeška telesa za lepa, predvsem pa naredi veliko, mnogo bolj sublimnih in perfektnih stvari za lepo. Tako, da kot to gotovitec vam je tista a, mesene lepe stvari, ki so postanje v brezvežnje. Ok, to je zdaj ta oblika, zunanji vidik oblika nečista, recimo fizičnega telesa. Drugi pomen ideje, eno se je, da opisuje konstitucijo ali stanje nekaj stvari, recimo zdravlja, pravi v dialogu mera naslednje. Menor, ali se ti glede vrljene zdi tako, da je drugačna za moškega, drugačna za ženske, in druge ljudi, ali pa je prav tako tudi zdravje, velikost in močjo? Je zdravje moškega po tvojem mnenju drugačno od zdravja ženske? Ali pa je, če res je zdravje, njegova oblika povsem ista, naj se nahaja moškem ali v komor poli če govorimo o zdravju, potem je zdravje Pri moških, in zdravje pri ženskah, in zdravje pri otrocih, in zdravje pri hendikepiranih, ena in ista stvar. Govoriti moramo o isti obliki zdravja. Moramo reči, da imajo eni, eno zdravje, ženske imajo po drugo zdravje. Zdravje je zdravje. Ima eno in isto obliko, v se žena naša. To je način, na katerega recimo opisuje Platon pojem oblike ali ideje, ko govori o konstitucijo ali stanjo neke stvari, konkretno recimo človeka, človeško zdravljo. Potem, tretja recimo rada, da je recimo raba, ideja naslednja. Dopisuje lesnost česa ki določa pojem te stvari. A, recimo primer, tako velja tudi za vrlino, čeprav so mnoge vrline, ne vrline, kot so pravičnost, smernost, pravost, razumnost, karkoli že, imajo vedno vse neko eno isto obliko, zaradi katere so vrline. Ne? Želi povedati, Platon, da je v tem primeru ideja imela lastnost, ki jo najdemo v mnogih stvarih, iz katerih lahko izberemo eno obliko vrline. Ne? Ta razlaga je asociirana ta argument, ki smo ga navedli, eno čez množstvo, naprej. No, Potem imate pojem kot tak, ne? ideja sodosti. Hmm. Se pravi, veste kaj, sodo števila, ne? Platon veliko govori o matematičnih pojmih tudi o deji sodega in likega, in v nekaj v govorijo govori o tej ideji sodega, ki nikoli ne bo kot se zrazi pristopila k trojici, ne? k število tri oziroma k stvari, ki je trojna, želi povedati. Govori gotovo ne, torej trojica ima delež v soden, nima ga, torej je trojstvo ne sodelovanja. Se pravi, tu imate jasno, uh, specificirano, pojem specificiran ideje, uh, torej idejo nečesa, ki ima to izredno, koncizno, definirano uh, naravno pojma, kot sta. Ne, pojem sodega je tisti, ki je nekompatibilen z pojmom trojnega. Kar je trojno, ne more biti sodno. Recimo. Potem rot ali vrsta. Ne, v sofisto veremo, da se tudi vrnil podoben su, najbolj divji žival, najbolj krotki. To, da kdor se moče zmotiti, mora biti predvsem vedno pazljiv glede podobnosti. Ta rot, namreč rot podobnosti, je na vse zmizljiv. Ne, se pravi, govori o ideji podobnosti, ki je imenovana za rod. Sprej, rod, vrsta, včasih ne, konvergirata, ista podobna pojmu ideje. Ne. V tem primeru govorimo o idejo ali podobnosti. Potem pa ta objektivna realnosti v temelju nekega pojma, ne, kot se ne zdi pravi jist na Fajdonu, Zatem, ko smo mu na to pritrdili in se strinjali, je dejal, da vsakod oblik res je nekaj, ter da so druge stvari udeležene v njih. Se pravi, oblike za res obstajajo, imajo neko objektivno realnost, so resnične, so del nekega sveta, so del neke druge stvarnosti. In na podlagi te stvarnosti pravi, da prav sploh govorimo o pojmih. To je bilo skratka nekaj teh rad, ki jih najdemo v zvezi z idejami pri Platonu. Uh, tole se je tako pomembno, uh, se pravi, imamo seveda različne, različne etape razvoja pojma ideje pri Platonu. Ko bi govorili o kronologiji, govorimo o tem, ki je najprej uporabi ta pojem Platon, konkretno v svojem dialogu Eutifron in o tem, na kakšen način se je ta razvoj njegovega nauka o idejah potem nadaljeval. Uh, govorimo da predvsem o tem, da v, pri zgodnem platu, na v zgodnem obdobju tukaj imate na štetih nekaj dialogov in približno leta, za katere se domneva, da so nastali pred našim štetjem. Vi jo ste, da je začel Platon pisati dialoge šele po soklatovi smrti, Bio siete, da je Sokratov, 399 pred našim štetjem zaradi neke, da ne bi rekli, tožnice, češ da pokuša mladino in da omaja tuje bogove v državo in je moral popiti strup. Ne? Bil je obsojen na smrt s popitjem strupa, trobelike in platon začne pisati. Verjetno bolj iz tega spomina na svojega učitelja Sokrata, dialoge je z neko distanco, okoli deset let ne? po njegovi smrti. Takrat ta je mimo grede Platon, star že 55 in več let. Šele ko star 55 in več let, začne Platon pisati dialoge in to se zgodi recimo deset let po Platonovi smrti. In tukaj imate navedenih nekaj teh dialogov približno, kdaj so nastali. Vse to je rekonstrukcija, zelo trpna in težavna rekonstrukcija. Ampak pomembno je, da ponovadi govorimo o zgodnem in srednjem in poznem obdobju platonovega ustvarjanja ne? in da večinoma seveda povezujemo a, na okoidejah, da ga vežemo na srednjem obdobju in deloma tudi na vesnejše obdobje, manj pa na zgodnejše obdobje, v katerem v glavnem Sokrat, pravdem Platon, govori o Sokratu. Bolj izredno, bolj opisuje njega v dramski lik, bolj opisuje njega v filozofija, večje te ekspozicije, kaj, kaj je počel Sokrat, kam je hodil in tako dalje. A, druga stvar, ko govorimo o teorijah Sta se oblikovali standardno dve stališči pri interpreti, prva se menuje unitarizem. Unitaristi so tisti skolasti na interpreti Platona, ki verjamajo, da je Platon imel en zelo jasno definiran nauko ideja, a, da je imel enoten nauk, da ni nisprevinjal svojih pogledov na ideje a, in Taki predstavniki so bili verjetno jih vzhoteli, kasno je Schleier, Maher, A.S., Shorey, D.S., R.S., konfort, Černeska, ne? In ta pogled je nekako zgodovinsko ves čas dominiral. Potem imate pa na drugi strani revizioniste, ki pa verjamejo, da je Platon svoje nauko idejah spremenil. Da je začel zelo optimistično in tako dalje, Potem pa je gotovo, da se je malo uštevil, da je tu preveč nekih logičnih problemov za mnogo preveč očitkov in ogovorov, preveč dobrih argumentov in se je kasneje malo premislil, skresalno gotovo, da tega več ne bo v taki meri zagovarjal in se je v neki meri recimo odpovedal temu nauku, uh, predstavniki tega revizionističnega gledanja na plateno nauko idej, pa tudi na njegov filozofski sistem v celoti, So tukaj našteti litoslavski, Robinson, Ransom, Owen, McDowell, Bostock. In seveda se ta revizionizem nekako ukrepil v zadnjem času, predvsem na podlagi velikega števila teh stilometričnih analiz, ki so ga računalniki in tako dalje omogočili, sprej analize teksta, tehnične analize Platonovih besedil, ne, ki dajo zanimljive rezultate o Marsu Če, predvsem o tem, da so pronološko seveda kateri dialogi nastali, posledično tudi o stilu in posledično tudi o njegovi filozofiji. Potem imate pa še eno v zadnjem času, ki se ne boja stališče, razvojeno stadišče, developmentalist view se temu reče, ki ga zagovarjate recimo avonim vlastost. Ideja tega stališča je, Da ni treba pristati ne na humanitarizem, ne revizionizem, ampak da je verjetno Platon, ne, da stvar ni črno da pa je Platon zelo verjetno ne, tisto začetno paradigmatsko stališče o idejah, vendar le še malo spremeniti, ne, ampak ne na, čin, da, ne na način, da bi popolnoma zavrnil navkido ideje, ideje, točka je zavrnil na nekih določenih točkah. Um, ne, ki so se mu vzdele spornje, medtem ko je ostalo hrano. Skratka to razvoljno stališče neka kombinacija prvega in drugega, ne, pravi, da prvič ni bil enoten navod vas čas, drugič. Platon se mu tudi ni odpovedal in ga radikalno ampak je neka srednja pot, tako rekoč, ne, da je Platon v osmovi ohrano v da no, dejah malo ga Ok, zdaj, če se zdaj nekako prebijem do tega osnovnega vprašanja, s katerim smo večeli, oziroma je bilo naslovjeno predanje, kako di se doseči ideje? Zdaj, mislim, da je iz tega, kar sem do povedal jasno, ne, da ideje sploh omogočajo ne, naš kategorialni operac. S pomočjo ideje sploh vemo za stvari takšne kot so, jih umsko uh, lahko percepiramo. Ne? Ampak v tem ožem pomenu besede pa seveda Platon vkrati tudi verjame, da je pa samo nekomu ne, v družbi dano zares uh, se ukvarjati izključno v pravi pomenu besede z idejo. Na podobno očin, ko smo prej rekli, se mnogo ljudi ukvarja z lepimi telesi, mnogo ljudi se otvarja z enim lepim telesom, mnogo ljudi se pare z mnogimi lepim telesi. Potem malo pridemo v pameti in se začnejo počasi okvarjati samo z lepim kot lepim, ne? kar gotovimo, da bi bilo okvarjene uh, z enim lepim telesom prejudic, predsodek, ker so vse druga tudi lepa. Ne? Ne? Uh, imate kaj že z tiste cinične uh, anekdote iz izjave Georgea Bernarda Shawa in tako dalje, ne. Kaj? V tem smislu ne reče, da neka ženska lepa pomeni podcenevati lepot sicer groženo. V tem glavni, mali kupnikih takih zdel, ampak hočem povedati, samo filozofi so tisti razkrit ljudi, ne, v družbi, ki pa za res se poznajejo tega spoznanja, ne, da se treba ukvarjati z idejami kot idealno. Da je vse ostalo preveč meseno, preveč ničevo, preveč nemljivo. Filozofi, pravi Platon oziroma Sokrat, so tisti, ki še pridejo tega spoznanja, da želijo uh, torej biti v stiku in se družiti z idejem. A o tem govori zredstveno Platon v svoji državi. Uh, in tukaj imate to pri spodobo v Dalici, ki je nekateri Ja, ki že poznate, ne? pa bi jo lahko zdaj komentirali. Um. Ideja pri spodobju v daljici, ki jo najdemo na tem mestu je, da obstaja, da poskuša Sokrat s to analogijo, pri spodobju razložiti, da obstaja različni livoj realnosti, različni livoj spoznanja in da se počasi spenjamo skozi najbližjih, najbolj primitivnih nivojev realnosti in spoznanja do najvišjih nivojev realnosti in spoznanja. In da se ti nivoje spoznanja ločujejo po predmetu spoznanja. Ne? A, in da je seveda področje vernosti in v tem smislu mnenjsko na eni strani, na drugi strani pa mišljenjsko. Zdaj ne vemo, koliko to poznate, da ni mi prejšlo da je v tem, da se voda spoznavanje začne na te ravni, da verjamemo v tisto, kar je manj realno v tej realnosti same, tako kot v podobe kot take. Ne. Poznate to. Ne. Se pravi, sence in tako dalje, so manj resnične. Ne. Moja senca, ne, ta senca, te roke, je manj resnične od te roke. Ne. In temu pravi Platon, izhajaj preta ekasija ali podoba. To torej je predstavljenje, pravi ta ikona, ikone. E ikone so podobe. Tole v je podoba. Ne? Je pač neka senca, ki je moja roka in tako Ta je najmanj realna. Če gledate troke, vidite, da verjamejo, da so ti sence resnične. Ne? da so ocevi vodni gledini resnični in tako dalje. Ne? Če se vi sprehajate ob jezeru, vidite lahko v gledini jezera drevesa, hiše, vse. Vse, kar želite, vidite. Ampak vendarle to ni tako resnično. Ne? Kasneje malo drastemo gotovimo, da so resnični fizični predmeti koli nas, prej ta roka. Ne? A temu nivoje spoznanja pravi Platon piskisa ali prepričanje In ta dva nivoja sta mnenja, mnenja ki je zavezano v nečemu, kar obstaja zbolj reko. bo rekel Platon. Kaj stejo da so stvari ne, lahko še bolj resmične ne, in o tem dobimo neko intu intu intuicijo skozi matema z matematiko. Ne, Platon vztraja predtem edukaciji matematični vzgoji. In pač pravi, da je, če se kvarjamo recimo z števili in geometrijskimi liki, ugotovimo, da pravzaprav geometrijske, geometrijske liki kot takšni imajo neko višjo realnost ne, od čutno zaznavnih konkretnih stvari. Zakaj? Ker so neke vrste abstrakcija, ker jih lahko mislimo naplav neodvisno od čutno zaznavnih stvari. Ne, se pravi, kroge, kvadrate, trikotnike, števila 1, 2, 3, 4, 10, in tako naprej. Se pravi, matematiki, ne skozi matematične predmete, dobivamo nek pogled, neko slutnjo, da je za realnost teh matematičnih predmetov ne, še neka višja realnost, hkrati pa ta realnost taka, že ni ta pravno. In, ko smo dovolj stari, ne, in Platon verjame, da moramo biti zato, da filozofiramo dovolj stari, ne, ko smo stari več kot 30 let, ne, se končno lahko pospnemo do mišljenja, ki je mus ali noizis, umevanje, katerega, o, ne, katerega o, ta jasen, <güljiv> Ta jasen predmet spoznanja, so pa AIDE ali IDEJ. Pravi, imamo tukaj celost ne, gradacijo ali postopnjevanje teh nivojev realnosti in teh spoznavnih stopenj. In hočem povedati, da je na nek način, da če le ta najvišja stopna je tista, pri kateri pride uh, na vrsto filozofsko mišljenje. Filozofi so skratka, ne samo v. Platonovi polis, ne? vladari, ne? predestinirani vladari, države, ampak so vladari zato, ker so pravzaprav naredili največjo spoznavno pot, ker največ vedo, ker so se do čistega otvarjanja z idejo. Ne? Pot do tega je šla preko matematike. Ne? za katero verjame Platin, ko veste, da je predpogoj zakvarjen s filozofijo, vi veste, da je na vratih njegove šole, akademije pisala, da ne sme nihče, ki se ne spoznane nespoznane matematiko, vstopiti. Ne? Prepovedal vstop vsem, ki se ne nespoznane matematiko, ne? tako rekoč. Veselo pisalo je, medejs, a geometri to se je sito, ni vče, ki, ki ni matematik, naj ne vstopi ček je, ki ni eno imen za matematiko na eni vstopi. Zdaj, je čislo matematika in še le matematike pridete do filozofov. Če malo karikiram tisto šala, ki jo rad povem, kakšna je razlika med filozofom in matematikom. Zdaj, Zdaj je popularna tole ne, čas recesije, ne, redukcije razno razne, stroškov in vsega, sredstva je vedno manj. Dekara, te imate tega dekada v šali, ne, ki pride pred svoj zbor, akademski zbor in poskuša vsem povedati, da bo treba malo zategovati pasove, pa ne, sredstva zmanjšati, pa pravi naslednje. Ne. Poglejte, zanjite si ne, za zgled, Ta naš oddelek matematiko. ti matematiki so čudoviti ljudje. Vse, kar potrebujejo za svoje delo, sta papir, pisalo in pa koš. Poglejte se te filozofi, ti so še boljše, boljše, vse, kar potrebuje, sta pa samo pisalo in papir, košo narabijo še se diše, delovnih sredstva so kavatile, če imate ta konkretno stik z idejami, se ne morate zmotiti Koša, da bi v detalji proč zadeve narabite. Če malo karikiram. Da. Ok, zdaj pa počasi bom zaključil, sem že dolg. A, nekaj težav za teorijo idej bo vnda na vrhu, pa jih bomo malo pustvo napavo crte, recimo naslednje. Ne? Eno vprašanje, ki ga ne zna, plato zadovoljivo razrešiti je vprašanje odnosa med stvarni v tem svetu in idejam. Sprej to mizo tukaj in idejo mizo, ne? tem človekom tu in ideja človeka. Ne? Namreč kaj? Os Osnovna Osnovna dilema, ki je Platon ne zna razrešiti in se je potem drugi poskušali, je bila ta, da na nek način bi mi morali trditi, ne, da ta miza tukaj ve, ne, da je miza. Ali pa, da, da na nek način v njej mora biti ta ideja mize, ki jo naredi za mizo. Ne. Na kakšen način je skratka ta miza povezana z idejo mize? Ne. Po eni strani trdi, da to je to absolutno ločeno, človek in da je človek absolutno ločena, Ni in je miza absolutno ločena. Po drugi strani pa se zdi, da bi na nek način nekaj moralo mizo narediti za mizo, ne samo naš um. Ne. A, ta, to vprašanje se zdaj zveda na vprašanje, v kakšen način je recimo, v neki rdeči stvari navzoča ideja rde, rdečega. Ne. Kolegica ima rdeč kolovar, ne? na nek način je njen rdeč kolovar, pa kolega tudi vinsko rdeč kolovar, pa kolegica ima tudi malo roza rdeč eh, brezrekavnih, pa kolega ima rdeč kolovar in tako dalje. In zdaj ide o tem, na kakšen način je možno razložiti ta, to povezavo med idejo rdečega In čemur, kar je rdeča, ne? neko stvar, ki je rdeča. Ne? Če sta dva odlična, če absolutno ločenim, ne? Platon ima dva odgovora. Prvi je ta, da nikoli ne smemo reči, da je ideja za res v njej nasločena. Aristotel bo kasneje tudi na tanko to, da ideje, to, čim Platon, njegov učitelj, ki ga ni preve cenil. Prav pravo pravi ideja, da ta ideja na nek način njena vzvoča v stvari. Ideja rdečega je na nek način njena vzvoča v stvari. Uh, je ena možna razlaga. Ne? Oblika za Aristotelan na nek način je del stvari. Platon misli, da to ne gre. Ideja nikoli ni v stvari, nikoli in nikdar. In zato, da bi razložil povezavo med to prav govori pravzaprav o dveh načinih tega, uh, opisa tega razmere. Prvi je ta, da govori o tem, da so stvari udeležene na idejah. Govori o metfiksis ali participaciji. Drugače rečeno, če je nekaj miza, je miza zato, ker je udeležena na ideji mize. To, recimo učitelju uh, učenicu Aristotelu Pla, ne, Platonu učencu blazna ni bilo všeč. Absolutno se čudo temu pojmu deležbe. Rekel to je brez veze, to je neumnost, to živ Bog ne razume. In neki meri ima pravo, kaj naj bi pomenila veseda udeležba. Kaj smo s tem povedali, če rečemo, miza, ta viza tukaj je udeležena na ideji miza. Nismo kaj dosti povedali, samo ne, na nek način smo naznačili neko razmerje, neko relacijo med tobima stvarima. Absolutno jasno kako in na kakšen način. Te, res je blažno kritizira to ne. Drug način, na katerega platin poskuša ta odnos razložiti, je posnemanje. Predvsem, recimo, v državi okromno govori o posnemanju. Reko bo, ne, ta niza posnema on nize. Ne? Ta krog posnema ideja kroga. ta žoga posnema ideja kroga ta kom posnema to ideja okroga. Ne? To je malo boljše, ne? Ne? vse odvisno od tega, kaj, kaj, kaj nam pomeni zdaj ta kategorija posnemanja in na kakšen način razložimo. ampak glavno ima plato to predstavo, da stvari v tem svetu posnemajo ideja. Vsi konji tega sveta posnemajo ko ideja konja, vse mize posnemajo da v vsi ljudje da je človeka in tako bavljamo. Ta ideja se nam ne zdi nekako malo intu, intuitivno bližja. Zakaj? Ker imamo v mislih to podvojitev realnosti. Ne? Če jaz slikam, ne? to je tudi plano pogost primer, če jaz slikam mizo z kozarci in steklenicami, ne? Potem je ta slika, ki sem jo narisal, nekako posnetek te steklenic in kozarcev na tej mizi. In v tem smislu smo dobili posnetek na, te mize tukaj za kozarci in steklenice. In na takšen način recimo te podvojitve realnosti se kao obnaša tudi ta realnost glede na realnost se ta ideja. To nekak se zdi, ne, da je ta analogija dovolj močna, da jo lažje sprejememo kot idejo te udeležbe. Ampak, če smo že na tej ravni, ne, da to zelo na hitro zržim, da so kviza, ne, če vas doprašam na izpitu recimo, ne, ali, ne, ali so ideje udeležene in del so li potem odgovorili, ne, ne. Tako, da ne. Ne? obkrožiti ne. Naslednjeno vprašanje je, da je ideja rdečega same rdeče? To so, recimo, najbolj priljubljenih težav za Drek, za Platona in za tiste, ki so kvarjali s Platonovo teorijo rdeče. Imate idejo rdečega in zdaj se vprašate, ok, ideja rdečega je tista ideja, ki vse stvari, ki so v rdeče v tem svetu, naredi za rdeče tako kot je ideja mize tista, ki vse mize v tem svetu nek način naredi za mize, ali nam omogoči, da jih razumemo kot mize. Ampak ali je ideja mize tudi sama mizasta? Ali je ideja človeka tudi sama človeška? Ali je ideja lepega tudi sama lepa? Ali je ideja rdečega tudi sama rdeča? S, to, s tem vprašanjem, odtačno tem, Vse je tudi Platon v dialogih o tem -no, in njegov odgovor je vedno ja. On pravi celo takole. Neko bi bilo, da bi ideja lepega, ne, ki je apsolutna perfekcija vsega lepega, imamo ta lepa, lepe mesene za deve, ki hodijo po tem svetu, potem imamo še kup drugih lepih stvari ne, in imamo to idejo lepega. Če pravimo, da so ti lepe, potem je najpomljivo, da za idejo lepega ne bi rekli, da ni lepa. Če kdo, potem je ideja lepega, kar se da lepa, misli Platon. Čekaj, potem, če je kaj lepo, potem je ideja lepega lepa. Skratka, ideja lepega je nujno lepa, pravi Platon. Ampak to je zdaj pa logično, seveda <laughs> velika težava. Če je ideja okroglega okrogla in če je ideja rdečega sama rdeča, in če je ideja lepega sama lepa in tako dalje vam skončnost, potem mora biti nekaj nad to idejo, ne? ki omogoča, da je ideja lepega, lepega ne? lepa. Togače vrčeno, če imate... Če je... oh. prav sem do roda mi ...časico na zarodni živlosti, ne. In rečete, ta ideja lepega, tu so vse te lepe stvari na tem svetu, imate to idejo lepega zgora, ki žari kot sonce, nad vsemi lepimi stvarmi. In rečete, ta ideja lepega sama lepa. Kako to veste? Ne? Da bi rekli, da je ideja lepega sama lepa, pravzaprav rabite nek skupen člen, nekaj, kar je nato bojem, ki vam prireti možnost pripisa lepega te ideje lepega. Drugače račeno, da bi rekli, da je ideja lepega lepa, rabimo nekaj s pomočjo česar, to vemo. To pa je lahko samo nekaj, kar je nad idejo lepega. Kar pomeni, da dobimo neko idejo lepega, ki je nad idejo lepega, s pomočjo, katere vemo, da je ideja lepega lepa. Kar pomeni, da dobimo dve ideje lepega, kar je pa malo čudno. Še pa je, če nas dopraša, če ta ideja lepega, ki je nad idejo lepega, tudi lepa. In potem smo v bistvu izadrige rečemo, ja, tudi ta je lepa, ta mora biti še lepša, če to sploh možno. In potem rečemo, kako pa to vemo in spet pridemo do tega. Ne? Da bi vedeli, da je ideja lepega lepa, rabimo idejo, vsepoče, kateri to vemo. Ampak ta ideja lepega je nad to idejo lepega, ki je nad to idejo lepega. In potem že tri ideje lepega ne? in potem pridemo spet do tega, da tudi ta ideja je lepa in tako dalja v neskončnost in se nam sploh ne zide, in pridemo tako na neskončni regres, ker te ideje lepega kar se na novo rojevajo, ena na drugo in se sploh ne jednehajo in vse mora biti lepo. Tako da imamo res en lep problem. <laughs> In to je potem sva pogruntal kot idejo tretjega človeka, ne, kot problem tretjega človeka, že sam Platon in je kritiziral samega sebe, skesano v prvi vidu, kasneje posledaj tudi Aristotel. Ne. In zelo verjetno je, da pravzaprav, ko Platon kritizira samega sebe, je že slišal za Aristotelova kritika. To je zelo verjetno. Ker je bil, namreč, Aristotel zelo mlad, Morate vedi, da je bil Aristotel izjemno talentiran, izjemno sposoben, talentiran, neverjetno uh, genialen filozof, ne. če je kdo v antiki potem ima Aristotel. Absolutno je bil uh, nekdo, ki je, kot rečeno, pri 20 letih je stopil v Oblaterno akademijo ne, in je tako kot v sesu v njegov nauko idejah tako verim, dveh letih. Ne. Ok, tretje vprašanje. Ne? Obstaja ideja vsake posameznosti, ne? ne, še ena zadrega, ne. Govorimo o stvari, govorimo o njihovih idejah. Ali obstaja ideja vsake posameznosti stvari? Ali naga kolega tukaj prvi vrsti svojo idejo? Kako vam je? Ne? Meni. Ja, vam. Ali obstaja ideja tega slavka tam, v unem svetu? Ne? Obstaja ideja Sokrata. Vsta, ideja tega Franca, tega Janeza, tega Danila, tega Boruta, Borata, karkoli že. O, ne? Odgovor je ne, ne. Na kvizu, na izpitu in tako dalje. Odgovor je ne. Platon tega ne misli. Platon ne misli, da imamo mi svoje dvojnike. Platon ne misli, da ima točno tako zarec svojega dvojnika, ideja, pozarca, pa ta miza, točno ta miza, ne? Ampak svoda misli je kaj? Da obstaja razgolj bistva stvari. Bistva stvari so tista, ki se pozicionirajo pozicionira v sveti ne? Kaj je pa skupno, kot rečeno Frančovi in Anozi, v Demilu in to pa je, da so ljudje. Obstaja ideja človeka. To, na kakšen način smo pa ljudje med sabo različni, kolega Slavko in v in, in tako dalje, ne? to pa potem Platono razloži za tako mano uh, idejo, če tako rečemo o ali spleta idej. Ne? To, kar naredi kolega Slavka za Slavka in tako dalje, je skupaj teh vlastnosti, biti velik, bit, biti inteligenten, biti lep, biti karkoli že, ki jih potem tako rekoč pripisujemo, neki stvari. Ne? In potem, potem se števkov nam da, dajo te, skupno te vlastnosti nam dajo neko enkratno posameznost, nekega enkratnega človeka, tega pa tega, Franca, Jožefa, Danila in tako dalje. odgovori, ne, ne, obstaja ideja sokrata, obstaja ideja človeka, ne? obstaja ideja Boruta Pahova. Ne? Potem ali obstaja ideja grdih in neprijetnih stvari, naprimer blata, dlake in takih nagravožnih zadev, ne, kljunka, ne, zelenega kljunka in t.d.? Splošni odgovor je ne. ne. A v dialogu premeniti Platon jasno reče ne. Ne mogoče, da obstala dlake in konske filije, in blata in, vlake in, vlake, in vlake, Ne pove pa zakaj, tako da lahko ukipamo, ne? Nekak zgleda, da to zato, ker je stvar tako zelo niskotna, da ni fajn, da bi vstala ideja zelenega pljumka. Ne, ne bi bil fajn, da torej zato ne obstaja, ne pove za zakaj. Ampak vseeno, vse veste kakšni so, ne? profesori včasih počejo nek odgovor na kvizu in na izpitih, Ne, ki je pravila, čeprav ni jasno, zakaj neki gre gre Potem ali obstaja ideje tehničnih obrtniških izdelkov, ali obstaja ideja mog tela. Splošno odgovor pri Platonu, se zdina, na nekaterih mestih, je ja. Ne? Da obstajajo ideje stvari, ki jih je človek svojimi rokami naredil. Odgrabel, lvil in uh, uh, mečev in uh, kopij in tako dalje. Ne? Po drugi strani pa Platon, pardon, Aristotel spisok peride, čita, da je to velika težava za Platona in se zdi, da trdi, da, ne, da Platon misli, ne, da ideje take stvari ne, obstane, ne? Uh, in zdaj ni jasno, ne, zakaj to razkajajo. V vsakem primeru to je velika zadrega, zakaj, ne samo zato, ker ne vemo točno, a Platon to misli, da obstaja ideje tehničnih, umetnih izdelkov ali ne, uh, in zato, ker je misli, da tega on ne misli, da Platon tega ne misli, ampak tudi zato, ker sveda <coughs> ni jasno, ne, kako bi Platon razložil Ideja mogi tele. Cvetite do platna, rečete, da poslušate zgornji del, da ideja, da je mogi GSM, UMTS, varianta. In tako naprej. Potrebno <laughs> na, je, da se mu reče, da še nikomor ne slišal za kaj takega, in da kar ni slišal, verjetno, da obstajajo. Umetni, tehnični izdelki pravno zročijo ta problem, ker nekaj časovni sami točki X ne morete vedeti, kaj bi obstajala čez 100, 200 let, ne? In Ali In v tistem hipu, no, kot Platon, jevejo že obstala ideja, mobi tela gnajo to, da so ideje večne in nespremenljive, pa pač bogi stari grki se niso bili zmožni dokopati do te, no, malenkostne ideje GSM, no, UMTS. pomagala, no. Skratka, je dilevam v osnovi se zdi, da vse te ideje mize in podalje, ki jih daje Platon in miza je umetni tehnični izdelek, da je odgovor da, čeprav že zato tako da misli, da Platon tega ne dobušča. Uh, in človek je kritiziral nauke ki je postavil na mesto tega nauko bitnosti, je pa na koncu bil Evo Aristotel, za katerega sem tu že naredil reklamo, in jaz sem vam še dalje nekaj zadeve, ampak bi na tej točki nekal pažo pozornost. ide, je da po predavanju, z osobnost se varno srečani. da se ne bo pores smučal, ne, s tem koga Vprašati, kaj sem zaz to, kaj predsedal, da kot zadnjič bolje se in ste kaj povabljeni. A nekaj roka. Aha, je že, pa se mi izvoli vrško nekaj. No, poslednji pa vač hmm. ideje prihodnosti in pa za pretekstnost, kaj ideja, da v praktiča, ne. A je se rodimo, kaj smo pozabljali, ne nima. <laughs> ja, jaz ti lahko povem, da samo to, ne, da v Platonovem korpusu njegovih del takega odgovora na tako hipotetično vprašanje ni. Prej ni konteksta, v katerem bi Platon razlagal, ali obstajajo ideje prihodnih stvari, stvari, ki bodo šele a, izumljene, ne, ali, kot pravi, zelo bistro obstajajo ideje preteklih stvari, ki so bile, ki so obstajale, ali so bile celo izumljene, ne? ker kdo pa ve, ne? mogoče pa so tudi nekoč mobitele uporabljali, pa je to se zgnilo v zemlji. Ne? Uh, in, <laughs> in, uh, bi rekel, neposrednega odgovora ni, Tako da treba se izvejati, odgovor na to vprašanje lahko samo hipotetično, lahko samo ugibamo, kaj bi Platon na to zadrego reko. In jaz bi rekel, da, če je, da obstajajo a, ideje tehničnih stvari, a, potem mora obstajati tudi ideje ne, teh tehničnih stvari, ki so minile. ali pa zdaj govorimo o tehničnih stvari. Če pa govorimo o stvari, ki niso tehnične, ampak so del narave in dinozauri so bili del narave, Potem bi jaz rekel, da bi bil Platon Agnev k temu, da ja, ne, da obstaja deje ne, da obstaja. Ampak smo na ravni hipoteze, a mislim, o, ugibanja, ne, hipoteze, hipotetičnosti, na tej ravni karkoli koli rečemo, bo v nekem smislu prav, ne, tako da v nekem smislu ni preječ produktivno ugibati ne, na tej ravni. A v osnovi bi jaz rekel, ja, da vse naravne stvari absolutno obstajajo deje, da tu ni dobenih za drege in da obstaja tudi ideje, stvari, ki so izomrle. Vem, če so dinozauri izumrli, pač ta ideja obstaja. Ker treba je vedeti kaj, ne? da ideje so tiste bitnosti, ne? tiste stvari, ki obstaja neodvisno od našega uma. To je zelo jasno rečeno. Ideje so neke autonomne, resnične bitnosti, ki živijo dalje, tudi če jih mi ne mislimo. Tudi, če mi vsi, to pa je jasno pri Platonu, so neodvisne, kot se reče v so mind independent, so neodvisne od uma. Kar pomeni, da tudi, če mi vsi umremo ne, jutri v nekaj apokalipsi, ne, en plasnost, cele ravne, tukaj en plas, pokopljen in tako dalje, ali pa cel svet umre, bodo stvari, ne, bodo ideje, teh stvari še dalje bivali. Zaradi tega, ker jih mi več ne zremo, in tako dalje, ne, ne bodo premehali v divo. Tako da je moj odgovor, jo ja, ne. Um, ja. Naj živijo dinozauri. Maš kako odgovarja? Ne samo. Jaz bi se postoji na naredi, bo brim nekako tukaj stajajo. Zdaj, da po moje, ne bodo biti pečo v življu. vizike, no, da ideja, problem pri idejah je ta, da so vedno nečutno zaznavne. Ne? če ti misliš, da bi morala ideja dinozaura, če obstaja, nam omogočiti, da ga vidimo, ne? da tako rekoč, uh, ne? Če, če obudimo v sebi, da se bo zdaj tukaj dinozaur pojavil, ne? potem je to zgrešeno. Ne? Zato, ker, Pravzaprav je platon prišel do pojma ideje ravno na podlagi abstraktnih pojmov. Recimo ti veliko govoriš o lepote in ljubezni, domnevam in tako dalje. Ne? Ampak še nikoli nisi srečala lepote in ljubezni. Ne? Sprej, da, lepote in ljubezni ne obstaja. Ne? Je tam nekje, ne? ampak samo dejstvo, da obstaja v tem na svetu, še ne potegne za sabo, da boš Je v na tem svetu. Zdaj pravi, mislim, da možem skrepati, da res ide in še pri njo, ko so, ali so nekaj nekaj čim zabij, ali da je še nekaj izgubljeni. Torej, jih je reštetil mnogo, mi pa inšlepno, zaznal, umsko. Ja, jaz mislim, da je to, kar se je rekla, zelo vredo, da jih je zelo verjetno... Če trdimo, ne, da je ideje tehničnih izdelkov, in potem, če dodatno trdimo, da obstaja ideje tehničnih izdelkov za naprej in za nazaj, ne, potem jih je zelo verjetno zaraz nešteta nove. Ne. Se za obitelji bodo prišle nove tehnične zadeve, v katerih nimamo pojma, ampak če obstajajo ideje tehničnih izdelkov, potem ta ideja v tem hipu že obstaja. Žal pa nam ni dosegljiva. To je smiselna izpeljavost tega. Res pa je, da ne vemo, spet smo na ravni hipotetičnosti, za res ne vemo prvič ali stoprocentno Platon verjame v obstoj ideji tehničnih stvari, umetnih stvari, ne, ki jih je človek sproduciral uh, in še manj vemo in ne poznamo dobenega mesta pri Platonu, v kateri bi Platon rekel, da obstajajo ideje tehničnih umetnih stvari, ki jih še ni. Tega pa tudi ne vemo, ampak skrat ne samo špekuliramo. Ložen, ne? Kaj so tam na ideji in slabnega? Ne, rečo, ne, ne, ne, čilozofa, ko postane pač, pa vzreje ideje, ko to sposobno, neko, neko dobrega, a ne on na nek način da to vzreje, kaj je v njede to tudi nekaj ideja. In pa, več pač tu neki logični razlagi, z ne bom ideje v stanu, ne pravičnega, ne poštenja. To, pač to nas imače, razlaga to, za kaj platim, svoje države, svoje, križava, svoje Uh, Platon preprosto verjame, ne, da ideje negacij, ne, da ne, ideje negiranih lesnosti ne obstaja. Ne. V tem smislu bi torej, ideja slabega bila pravzaprav ideja nedobrega, ne. ideja nedobrega pa ne obstaja. In ideja ne, grdega bi bila negacija bila v bistvu ideja nelepega, ideja nelepega pa v bistvu ne obstaja. Zakaj je to problem zami? To je problem zami preprosto zato, ker se na nek način ne, zopeljava negiranih idej, zanikanih idej, ne, iste ideje podvojijo. Se pravi, hkrati bi imel idejo dobrega in hkrati bi imel idejo nedobrega. Ampak zato, misli Platon, da bi vedel, kaj je ne dobro ali kaj je slabo, ne rabiš, da je dobrega, ne? ampak rabiš idejo zanikanja ne? in rabiš, da je dobrega. In s tem pravzaprav skombiniraš oboje. Tako da v bistvu na neki ravni, ravni je to Okamrova britev, se pravi, postoliraj čim manj ontoloških bitnosti, taker ker ni to potrebno, na drugi strani pa se zdi, ne? da bi ta ideja nek način relativizirala to drugo idejo, ne? nek način bi dobil dvojice idej, lepo, grdo, dobro, slabo in tako dalje. Skratka, na eni strani nima potrebe potem, na drugi strani, če dobiš Idejo dobrega in idejo ne dobrega dobiš tako, kot dve, verjetno bi plotil, kot v reči od to, reč, to ne, dve enako vredni, enako močni, da je. To bi pa zares pomenilo neke vrste ne, idejni dualizem, ker ne bi bilo jasno, zakaj ideja dobrega boljša od ideje slabe. Ne vem, če sem, ampak stvar je, stvar je tudi odprta, ne, ni absolutno Tega ne, ne, ne? Se dobijo Ali govorili o pa je ni čisto? Ne, ni. Če in liha nima, da je sod, ima pa je delo sodost? in sta C-day. Ja. Ampak nista nasprotni v smislu, da ni druga,? eno drugo, ne? Ja, ma, ten, ko ne se ne je ne lepo in ne, ne lepo, direktno ni Lepo in grdo. Ja, ne sod, lihovst, Ne, ker sta sodost in lihovst, sta na nek način dve, dve možne atribucije števila. Maš pa različne načine je tribucijo števila. Sodost je vedno sodno števila. In liho ste vedno lihost števila. Maš pa druge načine urejanja števil. Medtem, ko če maš dobro in grdo, ne, nimaš druge načine urejanja grdega in dobrega, ampak ali je nekaj, do, dobro, ali nekaj pardon, dobro in slavo, ne, ali je nekaj dobro in nekaj slavo. Ne dobro. Boška ne goduje, ne. Ja, ne, sem mu, ne vem, ne ali je lep, je ne more biti lep, ne more ne more biti To je res, ja. To je čisto, ne gre Ali je čepno, Ja, ampak klej. če govorimo, ne, enostalj tributa, ne, ki sta v direknem nasprotju, ne, Ali lepa, ali grd, In v tem primeru je lep, nasim, A, V tem primeru je lepa, človek, ne? A, kako? Nisem zaslišal. da je A... Ne, ti lahko večkaj definiraš, ne, ta negativno atribut kot odsotnost. Ne. To si zdaj hodila povejati, če ga človek no, mora. Lahko rečemo, da tisti, ki so grdi, niso zares grdi, ne, ampak je pri njih lepo odsotno. Ne. Ne. A medtem pa, med pa pri sodem lihem ne bi mogo na ta način reči, Neko število je liha, zato, ker prinev sodo odsotno, ne. Nisem. Ja. Mordom vlade, jo vam uh, jo, sprejemanje idej, ali uh, povsiljovanje idej, Kako kolektivizem. Spomnimo se iz hodovine, ali ne recimo fašizem, ne. Ja, to, Kaj, ta, ta raz, ja, raba... ideja, ne. Danes imamo volnik islanski fundamentalizem, ali pa ne vem, Tudi v naši družbi smo sprejeli neke ideje ne, pred leti pa zdaj nam noščurili in tak naprej. <laughs> kako se to usiljovanje ideje ne, definira? Na drugi strani, recimo, nosilci ideje, skoč bodo vidimo, tudi, Gavilel, kako je, kak je končal, recimo, danes imamo primer Nova omskega Ameriga, ki je izključen iz družbe, prepovedane intervjuje in tak naprej, pa ima tako krasnje ideje, ne, filozof, kritik kaj nas tudi imamo, v naši družbi tako Kako pa zdaj to aspektirate, ne? Filozofstvo. A drugo, morda na koncu, ne, ker ste avtor tiste knjige o našem osvancu nekrat živo. Ja. Zdaj po tolkem času, ne, morda kakšna beseda filozofska na to temo, skanje lesnice. Ok, za bom veselje se oboje. <laughs> Dobro, Zdaj prvič, a, to vaše prvo vprašanje a, je zelo na mestu, zato, ker smo pozabili na začetku nekaj dovolj pedagoščne, strotilnega povedati, ne, da ideje, o kateri smo danes tukaj govorili, platonske ideje, nimajo nič opraviti z konceptom ideje, ki ste ga vi ra ravno kar uporabili. Ne, ste rekli, islamizem, fundamentalizem, kolektivizem, marksizem, karkoli, katerikoli izem. Ne? Pojem ideje v vseh teh primerih je nek, je naša raba pojma ideje, ki je banalna, vsakodnevna a, in nam bolj manj pomeni kaj, ne? Koncepcija nečesa. Ne? In nima metafizičnega predznaka in nima nič skupnega za Platonem, ne? je ime za nek ideološki sistem, ne, za nek svetovno-nazorski sistem, ali hočem govoriti to, kar, o čemer sem jaz danes govoril, da ni, je, je nekaj drugega. Ne. To je neka novodobna, novovečka raba, besede, ideje, ne, ki je bolj tale, ne, Arhimedovska, ne. imam ideje o Hevreka in tako dalje, ne. ali pa je izraz za nek religiozen, politični in drugi nazor. Če vi danes prijete doma in rečite, pa idejo, da bi popil eno pivo, ne? nekak zglada, da to nima nic platano, ne se strinate. Tako, da preblisk, preblizk, da se vam dušta piti pivo, ne? recimo, da ste pojedli čevapi in to. Ne? A, ne? Če rečete, ne, da Se po Sloveniji širijo neurjane ideje, uh, protofašizma, ne? potem hočete z besedo ideja reči, da se širijo nevarne misli in tako dalje. Ne? In to spet za tem metafizičnim sistemom, zato mi ne rajemo tega sveta idej. Ravno beseda ideje v teh kontekstih je ta, da pa pač enostavno vsakodnevna misel, preblisk, nazor, sistem. Dojemljivost za idejo. Ja. Za idejo. Zdaj, mne, da ni mislite na dojemljivost za platinovi idejo, ampak dojemljivost, ne. recimo, za fašizem. Ne. No, teka, kar ste... Jaz vam da sta to čisto dve ločeni zgodbi, ne. Zdaj pa sprašujem, sprašujete potem, zakaj so ljudje dojemljivi za nacionalizem, fašizem. Ali to, no, ali... ali Ena ne. Ne, Ne obstaja kot ideja fašizma, ki bi jo zdaj mi zapadli, umsko in drugače. Ne? Tako da hočem povedati, da uh, pojem besede in kot ga uporabljate v tem kontekstu, je malo drugačen. Če me sprašujete, če vam odgovorim na tem vašem področju, ne, uh, kako je za z religioznimi in političnimi idejami. Uh, ja, ne, v tem vašem pomenu besede, ki seveda ni samo vaš, ne, ampak je politični recimo pomenu besede, v tem širšem pomenu je pač tako, ne, da imajo te ideje zares neko, neko notranjo lasnost, ne, da se radi hitro širijo in da smo mi veliko krat na tem, da predtem stvarimo, ne, in več pred besedo ideja, ne, Rano v tem smislu, da jo razumemo, kot nek nevarno požar, ki je nekaj zaneten in bi ga bilo pametno omejiti. Uh, in zdaj, uh, je pa to zdaj psihološko vprašanje na tej točki. Ne. Vprašanje psihologije. Množične, množične psihologije, zakaj so nekatere ideje, ne, take, da se zelo hitro primejo. nekatere druge ideje pa take, da se ne, ne. Recimo ideja, da je treba varčevati, se ful težko prime, kot vidimo zadnje mesece, ne? Ideja, da smo Slovenci več vredni kot Hrvati, pa se zelo hitro prime. ne. Zdaj, z tega nivoja bi res lahko razpravljali, ne? Kaj je tisto kaj ne bi zadovoljeno, da je zatrektivno in kaj ne, ampak to so pa bolj sociološka, psihološka poškanja. Ne? Kar se tiče Mira Petka pa, uh, kako narečem, z eno besedo, včasih uh, je sam okoli govoril, ne, da je drago plačal to, da je bi kot neviner zavezan resnici, ne. danes pa zelo drago plačuje, da je kot politik zavezan ne resnici. Ne. Tako to, bi jaz rekel, To, kar se zadnje čase dogaja, v SDS-u in to izciljevanje, ki smo bili ravno kar priča, to je res manipulacija leta, ne? če to komu ni jasno kakšna huda manipulacija, je do to izciljevanje z ratifikacijo, spogajevanje, glasovanje o ratifikaciji pristopa Hrvaške in Albanija v NATO, z tem, da bomo pozitivno glasovali za proračun leta 2007, ne? Uh, to je zelo jasna manipulacija, ne? tako da izselevalska in tako dalje. Mislim, jaz, jaz se samo čudim ljudem, ki tako naivno sledijo Janizo so pripravljeni zanikat resnico samo zato, da ga lahko še dalje častijo in verjetno tega vlečejo v koristi. Ne? In to je problemi, je rapet medanjec. Sem bil dovolj jasen. Jaz zdaj se na prenaga Zdaj, še, še prečene, ki se ki nanaša na nanašajo na nek tema. Um, zornima, ali ne, no, ne, stavno, dobro ne, to, ni. Ni nekaj Vljubil, je, če ta vzreje, ne, je dobro, ne, ki je pač nevečja, nevišja ideja, tako je za vse druge ideje. Tam nekako plat zmenja, da, ne? da je nekaj časa zaslepljen, ne? V kakrem smislu je to bično, ali če je živziraj, ali če vse dovidi, ali če vse v bistvu zna, ali da je nekaj časa, da bo še zaslepljen. Zaslepljeno dresnice, ne, prispodoba vetlin je pravzaprav prispodoba o tem, na kakšen način smo ujetniki tega čutno zaznavnega sveta, v katerem smo zadovoljni s tem, da zarejemo sence, ne? da pa je tisto, ne, kar je vir prave resničnosti, tisto sonce od zuna in svetloba, ki jo daje, in ki omogoča, da meče sence, in ki omogoča, da spod vidimo sence. In zdaj daja Platona uh, pri tej prispodobi, kar zadeva zretje Uh, Solnca je preprosto ta, če rečem po domačo, da ni vsaka resnica za vsakogar dovolj dobra. Ne. Drugače rečeno, nekdo, ki kaj ne rečem, uh, pride priblizu resnici, ne, pa temu ni dorasno, ta ne bo nadno nadušen, ta bo v tem smislu zaslepljen. Ja, že dobro, da že vse to robim, ne, ne. Ampak zdaj smo na ravni hipotetični razpet, ne, ne govorimo o tem, da je nekdo prišel do resnice in do sonca in do vira slobe, ampak če bi prišel, da bi bile... ja, da bi prišel, mora več, ne mora nekaj ne ne ne te sposobnosti, ja, ampak... ne suje. Na začetku je če, ne? situacija je hipotetično. Ni tako, da če ko, ko pa pridemo, bomo pa o, uslepljeni. Ne? Je pa tudi nekaj drugega res, ne? da ta slepota ne, ima, o, o, ima, neko, ima pri starih grkih neko konotacijo sprevida to iz Vi Veste, ne, da v grških tragedijah, in tako dalje, so slepci, pravzaprav vidci, ne? tisti, ki najboljše vidijo. Ne? Tako da, za zato, da bi a, za res videl, da je, je pravzaprav, moraš biti slik. Pravzaprav, moraš biti prikrajšan za čutno zaznavanje. Recimo z očmi, to ti na nek način celo mogoče boljše, boljši dostop do ideje. Ne. A če rčem zelo, zelo karikirano in grobo, ne. če ste vi slebi, tako rekoč, ne rabite skozi tiste faze, prispodobje v dalici, ne, da morate razmišljati, a, zdaj, a so te sence čutno real, so resnične, so bo resnične, ne, a senca te mize, Manj resnično je, zakaj je manj resnično A te niza, ne? Zato, ker ne vidite ne, senca, ne vidite ne, niza ne vidite ne, matematičnih predmetov, ker ste preprosto slepi in tako rekel, če imate skoraj da privilegij, ne, da potuje to ideje direktno. Zdaj sem zelo grobo karikiral. Graba ne. Jaz bi tu različno o ideji, o soli, Aha. Soda ali sodega? Sodega. Soda. Soda. So, so. so. Pa pri meni, recimo, nam ideja Lepote, pa ideja Štivina, recim. Recimo tu tri ideja III, III razgozok in III, ki tri krati, kaj naprej. ni tu, recimo, postre, ideja Lepega, pač vev Ni so nekako podobna evracija odnos do, števila, do ideje, števila, kot pa nos pri lepoti, recimo? Uh, nos pri lepoti. Recimo, lep nos, ne? Opač, recimo, ja, pri... lep nos. Pri je ideja pa števila, ja. je da ja. ja, ja, ja. Ampak nos, uh, Recim. Ha, Ja da <laughs> Jaz mislim, da bi Platon rekel, ja ne vidim, mislim, razumem, ne, ampak mislim, da bi Platon rekel, naj bi rekel, lep je lasnost nosa ki je lahko dana ali pa ni dana. Ne. Če nos lep, pol je dana, če pa ni, pa ni. A, ampak bi rekel, ne, da je lep nos preprosto kombinacija ideja lepega in ideja nosa. In nekako zgleda, da ste tukaj ideji avtonomni ne, in da sta dve in da jih kombiniramo. Ja. Medtem, ko pri sodeni število pagli, ne, pri so, in število pa glih ne gre za to, ne, ker je na nek način sodost pod razred ideje števila, ne. Ne, nista na isti ravni, zakaj ne? Sekaj, ne? Zato, ker sodost je vedno sodo števila in liho je vedno lihost števila. Kar pomeni, da je sodost in neka, lihost neka lesnost, ki je podrejena in da je števila? Da? In ni čista kombinacija na isti ravni. Ne? Sodost ni po ne? Na nek način ima problem sam Platon. Če reče, da obstaja ideja sodosti in obstaja ideja lihega, in to pravi, ne? potem mora pojasniti ne? odnos sodosti in ideje lihnega vizavište število. Nekako zgleda, da število je ideja, ki je nadrejena sodosti in lihosti. Med tem, ko pri ideji nosa in ideji lepega, ni te nadrejenosti. Ampak to, to, kaj z nami govorimo, je vse čas spet samo gibanje ker Platon uh, ne, tega ne pojasnil. In to je problem, ki ga on ima. Ne. Mislim, ne, konkretno je problem, za na tam to, ne, če so ideje samostojne in avtonomne in enakovredne. Vedno. Potem, takoj, ko rečeš sodost in število, ne? Stvar ne gre, ker nekak zvelja, da je sodnost že vsebovana v ideji števila. Je že vsebovana. Ne? Mislim, to je problem za Platon. Maja ma, ma, ma pa študenti, mislim, vsi skupaj imamo v ves en problem, da vedno predpostavljamo, da je Platon konsistenten. Pa da so odgova, in drugi, da so dani vsi odgovorili na vse vprašanje. In pol nekdo, ki ne zna, Pokaza, da je Platon konsistenten, ali je nekdo, recimo jaz, ne? ali je nekdo, ki ne zna odgovoriti na vsako vprašanje, recimo jaz, izpade kot da nečusa ne ve. V resnici pa Platon nečusa ne ve. So se dobro zbuznili? Ne. To si rekel, da nima teorija hierarhije idej, ne? Ne, nima razne te minimalne ideja dobrega, pa ni jasno, kakakaj kakak, hierarhija je to, ne? Ana, prosim. Ljudje tega, kako pač bo rečeno o definicijam, ki mi se pač plato ker v državi se pač nekako skozi da sploh ne daj nekih točkih definicij. Ne, toč, ko je kaj dobro je, ampak da neko analgiju, tako kot, ne vem, po solmce in podobno. Da, da se skozi in tudi sam rečem pred idejo dobrega, da pač v tem smislu, da se namostram, aktiv in da pač zato pa daješ nekako spodobno. Ja, več odgovorjam na to vprašanje. Prvi je ta, da um, Platon na mestih, ko daje prispodobe, pravzaprav ni naprošen na to, da bi dal definicijo, ampak da bi nekaj ilustriral, razložil. Tako da ni bila ambicija, da da definicijo. To je prvi možen odgovor. Drugi možen odgovor je, da Platon govori veliko o prispodobah, Zato, ker piše dialoge, ki so mišljene za ljudi, ki nič ne vedo. To je tako ni ne na vid, tako ne napisan. Imate to teorijo, da, da obstajata dva Platona in sicer obstaja ta zunani Platon, ki je pisal dialoge in sicer je pisal dialoge za nevedne in neuke množice, ki pojma nimajo. Ne? in se je odločil, da bo pisal diologe tudi državo na ta način, da bo ljudstvo to bralo in ker pojma nima in ker ljudje nimajo pojma. Ne? Morate vedeti, da je on bil filozof in filozofi vedno trdimo, da ljudje nimajo pojma. Sicer ne bili bili mi filozofi. Ne? Uh, je to, da je naredil na ta način, seveda... Da... Sicer <laughs> bi ne bili tako pametni, se Ja, uh, obstaja <laughs> filozof in, ne, obstaja vse drugo, ne. <laughs> Kaj že pravi Shakespeare, ne. Mi smo, smo igralci, ne, to je z one drame, ne, Tomas Topper da Gildenstone and Rosencrantz, <laughs> Rosencrantz and that, ne, sta mrtva, ja, to izhamljate, ne ani. In potem pravi, no, ne? Mate tisto pa jaz mislim, ne vemče, to Hamlet to, ampak imate pač, pač to ta potujoči igralski voz ne, v filmu, tem filmu posnetem potem ta stop, mislim, to stopart, ne, ko snemajo celo, a kaj, ne? In Potem tam pridejo nekaj in ti igralci uprizorijo ne, neko predstavo ne, in potem on pravi v eno pinutku, uh, ta glavni pravi uh, uh, nekaj takve kot, we are players, ne, we are the opposite of the people. Mi smo igralci, mi smo nasproti ljudi. Torej, Vsi ljudje, mi smo pa igralci, mi smo druga rasa. Ne. Kvar je koč, ne? Ejo, bile za filozofom, so filozofi, pa si ostali, ne? Nasprotim, ne? A ja, skratka, ideja, ideja tega nenapisanega nauka je o tem, da je Platon hodno približati filozofske probleme širšim množicam, ki so ne i okay, ne vedne. Um, in je zato pisa v literarnem stilu ne? in se odločil pisati tak bolj po književno, se bere, nekaj se pogovarjajo, pa ženske, krasne ženske, pa krasni moški nastopajo in tako dalje. Ne? In pol, ko pride kakšni težek filozofski problem, pa se plato sva spomni, da to nihče ne štekal, če da štekal, da da definicijo ne? ali pa neko jasno, ne? sistematično izpeljajo, bom pa tukaj spustil eno prispodobo, ne. Tolik, da bodo ljudje lažje razumeli, kaj hočem pogledati. Ne. Skratka, ako da je nekaj pedagoški, recimo, da je pet, mogoče bil pedagoški razlog ta, da je Platon pisal prispodobo, ne. Samo Ana še malo nekaj. Jaz se pa bomo tako prispodobo dolgih priznoti. Na tretjem razložem bomo skušali, Za prveč... Da... Zakaj vse to mene zprašujete? Ne ga vprašam. Če ga e, e, glede na to, da... ...mogo želite kajte. Ne, ne, še našno vprašanje. A, potem že enkrat, a, se zvaliti, da z